Hedhi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa shërral umuri muhë dëthatu ha wa kulle muhë dëthatin bidha wa kulle bidha të më dhalale wa kulle dhalale të më dhalale të më dhalale të më dhalale të ndëruar besimtar një prej që ështjeve më thëlë bësore të cilat i intereson interesonjë në gjdo besimtari është qështja e qëndru është mërisë të ke vërteta Qëndru është mërija të ke vërteta Dhe e së të vi momenti vdekjes është një prej qështjeve më kërësorë për besimtarin Sepse ajo që merët në konsiderat të ka Allahu i madhuruar Nuk është jesh besini Por është vëndru është mërija Dhe e së të takojmë Allahu subhanu wa ta'ala Allah u në bëfë të qëndruashën në të vërtetën dhe i së të takoj më ta. Allah subhanu e taala e ka përmendur qërshtin e qëndruashë mërisë në të vërtetën në disa jetë. Një dhe shto e ka përmendur edhe profetisë sënë Allah o a.s. në disa hadithë. Edhe këto argument janë të nevojshme që ne ti rikujtojmë dhe të përkujtojmë veten tonë me to në këto momente në të cilat duket dhe shikohet që po afrohet një stuhi e madhe sfrovash për besimtarët të cilët kanë thënë Zoti jonë shallahu Allahu Allah i mëdhëruar ka thënë në Kur'an Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatum tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' Anu gjek parti Si Allahu madhur sille al shembullin e fjalës mirë si një pemë mirë Rrnjët e saj janë të ngulura thellë në tokë dhe trunhu i saj dhe degët e saj ngjiten lart në qiell Tuti u kulaha kullahin bi'izni rabbha. Kjo bën mirë frytet, jë frytet e mira për njerëzit, po her pas herë më lehen në Zotin vet, në Allahu subhanahu wa ta'ala. Wiydribullahu ja lamthalan lin-nas li'allahum yatadhakkarun. Edhe Allahu madhuri sill shembujt për njerëzit që ata të përkujtohen, që ata të përkujtohen. Proveti sallallahu alaihi wasallam ju pyet shokët e ti dhe u thot është një pëjmë prej pëmëve e cila është shembulli i besimtarit a e dini se ku shë e pëjmë a ditë është të Bukhariu edhe fillu në sahabu të këpërmëndur pëjmët e shkët tirës thotë abdulep në omër i cili shëmë i vogli më shkojnë në mëndë që e është palma palma të më dhënë e këpër në të hurma të arabe që i hamleve për Ramazan edhe Reshamazanit q Më shkojnë në mëndë që është palma Por nuk folë ato së në vindë të tur Për e të rëqishë më të më të dhejnë se unë Edhe pasaj kër nuk e gjithë në do të sahabë Tha profetis sallallohi sallem Kjo pëmë është palma Shemull i besimtarit Dhe kjo është njëti shemull që ka tërgur Alloj më dhorë këtu në këta jet Në suan Ibrahim Dhe Allah subhanu e tala Ka përshkruar besimtarin Si pëmë e palma Së rëjët e sa janë të ngullur a thellë, shumë thellë në tokë. Këshu edhe besimtari, besimit ti ishë ngullur, thellë, thellë në zemërë në ti, dhe nuk mund, shkull, nuk mund të shkullin e të sëpravët e të, të njësë. Si që kanë thënë Herakliu, e Busufjanit, i tha të pyëta për besimtarat, a e lindë njërë për i të rethen, edhe më the që jo, edhe po të themë këshurës dhe besimi kur ai hyn në brendsinë e zemrës nuk mundet që njëu ta lejë atë. Pastaj Allah subhanahu wa taala mbas jep shembullin e pemës së mirë që ka dhënë shembullin e pemës së keqe për të bërë krahasimin. E ka dhënë këtë për krahasimin që njëu të kuptojë se si të pemës mirë dhe si të pemës së keqe. Pema e mirë, të cilët e saj kush janë, i ka rënë te thella Rej edhe iman të thellë në zemër Trungu isa e shilar të i drejtë Dhe je frytet, frytet e imanit Her pas here je frytet imani Imani besimtarit vërtet Kur se pema e keqe Që është ose besimtari ose munafiku Ose të dy së bashku To të ndoj më dhuruar O methollu kelimetin xbihte si shجرة xbihte e gjithuhet me nga mbi tokë ma lha min qara. Dhe shembulli fjalës së keqe e fjalës së kufrit dhe hipokrizis është si shembulli i një pemë të keqe. Thotë ke methali shجرة xbihte, pemë e keqe e kufri dhe një keqe. Tot, ke khabithe, keqe, cila domun mund të nxjerr fryte shumë të hidhura ose të nxjerr fryte hiç. Ës vetëm mbar mbi tok, asgjën as do as as binu ka për saj. Ësë dëm sho jo do bishme edhe nësë njerë frytë e frytë e senë t'hildhura, nuk i përnë të bëjnë jezë, po përnë të dëmë. Thot, i gjithë të thëtë minë fokin ardhë, dhe më shkullur nga nga, nga togë, dhe më nuk ka rëjnë thejla, nuk ka bazament. Këshu është, mos besim taj dhe muna fiku. A i mpame një ashtë në dukë t'i mirën, pa i nuk ka bazament. Nuk ka rëjnë, si ka të bazuar rëjnë në, në, në një me njërë të letë e shku lirë ata dhe heqë njërë për qëtë monë. Ma lehamin karar. Zdo dojmë, nuk ka stabilitet. Kjo të rëgëm që cilësia e njeri u të keqësh mos pas e stabilitet, kërse cilësia e pesimtarit mirës pas e stabilitet. Stabilitetin e të vërtetën. Pas e zdo dojmë, dhëruar, Yutabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fi hayatid dunya wa fil, fil akhirah E forson Allah i madhruar ata qe kan besuar me fjalen po thollon me me fjalen e fort me fjalen e stabilitetit qe es fjala la ilaha illallah siguritet dhe njesimin e Allahu madhruar pa i bërat e shok I forësonë Allah besimtarë me fjallën e vërtajetë Kjo është fjalla stabile pal vizshme I forësonë në këtë jetë dhe në botën të jetërët Në dy botët Allah unë a forësof me fjallën e vërtajetë Kjo është silësie besimtarë të vërtajetë Gjithashtu Allah i madhura ka thënë në Kur'an In nëllëdhine kalu Rëmbun Allah Të të nëzëlu Alejhimu l-melaiketu al Alla të khafu Alla të hëzënud Po abëshiru bil gj Nakhmë au oh, lija u kun fil hajatit dunja u fil akhira Do të Allah i madhuruar atatë të cilë e thanë Zotë jo në shë Allahu Më pas që ndruan në këtë rrug të vërtet Që ndruan drejt, pa ul pa lvizu, pa dhe vijuar Pa ul erguar në e vërteta Do të zbresi natyre me laiket Do të zbresi natyre me laiket në momentet e vdekes Atëherë u lodhë besimtari në dunja Për në edhe profetis sallallahu alai sallam ka të regur, ka dhe përpunjirë për për për për kur vdes Thët musterihënë u musterahën minu I rehatuar ose të rehatuar për i ti Ka thonë e dygur allo, qësh i rehatuar dhe të rehatuar për i ti Thot besimtarë kur vdes rehatot për i së profet dënjansë Kurse qafiri, mus besimtarë kur vdes rehatot Rehatojnë kafshët dhe pëmën dhe toka për i ti Nga që ka kundështu urtët allohë dhe rehatojnë ropët allohë për i ti që dhe imi këtu është që besim, besimtarë rehatot në momentet e vdekis nuk ka rehatit për besimtarë gjithë një asprova përndethe Allah thot, të të qështë në zotë jo në shëllohu pastaj që ndrua në të rrugët vërtet në momentet e vdekis kanë përta par atër do vijë rehatit e për Allah ala, të të nëzëru a lejhimu do do vinë me lajket që ka kryuar Allah ala, për përgëzimin e besimtarëve Tësirë ka qëndruër të patundu në të vërtajetërë Të të nëzëlu a lejimul melaikët Al la të khafu e la të hzënu Do të thonë melaikët mos kini frikë Për atë që po u vjenë nah, Në hjerët sa te kini shpotim për Allahot Dhe mos u shqetsoni për te që kini lëndu janë Gjithashtu Allahus Subhanu wa ta'ala ka thënë Inna alledhina kalu Rabbun Allahu thumme stakamu Fa la khafu në a lejimu la hum jahzenu Ata të cilë të thënë, Zotë Jonë është Allahu, pas ta që ndruan në këtë rukë të vërtet. Nuk ka frikë për ta, dhe më thëmë për atë që të të të vijë në hiret. Ola u mjahzenu dhe asë qithësim për atë që kanë lënë në dy njarë. Të të lojë më dhurë, ulajka o shabu lë gjenne, këta dhe ta janë banorë të gjennetit, Allah në përfër të tëre. Khali di në fja, gjizem, fja kënë, amelun, të të si që zembi me ka në jamenun, Allahu subhanu wa ta'ala në ka urdhruar që ne të themi zotë jonë është Allahum dhe në ka urdhruar të qëndrojmë nuk të rrug e cila është e mbushur me sëprova është e mbushur me sëprova nuk është shtruar me lullë dhe me të nëfila dhe në ka të reguar se si mund një një të qëndrojmë një nuk të rrug edhe jasë e që për sotë Allah më dhruar për ata personët dhe cilët duan jen të jenë të pallëku <të> në të rrungë. Këtë dhe Allah, Suha më ta'ala. Walau anëhum fa'alu ma ju adhu nëbi i lakana, khirallohum mu ashed dhe të thbita. Po sikur ata të vepronin atë që u kshilohi, atë që u kshilohi, që u kshilohi, ma dhurët dërgujëti së në Allah, Liselem. Ndë ishte më khaje për ta dhe më i forti përfërcim për ta, po zvaton një urtët Allahot i dhe lëhetejnau me lëdun e gjënë adhima dhe do jepi në atëherë dhe shpërblim të madhë o lëhetejnau në seratën mustakima dhe do uzoj ma ta në rrugën e vërtet që që i qëndru e shmërija në të vërtetën ka shkashë edhe shkaku bazë e shbatimi urdhëve të Allahot që i kush dhe shëron që ndrujnë në vërtet ma si do vinë shumë barrikada, shumë sprova nga gjitha anët dhe sule në armishka Allahot që ofshin mës besimtar, për po muna fikë, të gjitha dësulen, do t'jithin përsi për të vërtetës dhe aty që e më bardin të vërtetën, edhe aty kam përqëndruar vetëm atë të cilët janë sinqerë, të nëllonë e bofër tyre. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka treguar për çështjen e besimtarëve dhe mosbesimtarëve ose besimtarëve dhe munafikut, sepse besimtarët e mosbesimtarët dhe munafiku janë njësojë. Mosbesimtarët dhe munafiku janë njësojë. Thot profeti sallallahu alaihi dhe sellem, shembulli i besimtarit është është si puna e asaj bime s'drithit, as i si bima e drithit. Është ajo e bima e drithit e cilaja është njëom. Ato zotë lekund era disa herë disa herë ngre derisa ti vi e xheli, do sti bi vdekja. E lëkund era, sprova, i vijnë sopra të gjitha lëkundet, ngrihet, lëkundet ngrihet, por çfarë ka? Nuk shkuelt, sepse ka rrënjët e forta në tok. Kurse munafiku thot profeti sallallaujhi selam ose mosbesimtari është si pema, si pema e pishës. E cila duket e mirë e fortë dhe i vjen era për i All-loh madhûr një herë ose i vjen një vjen spor për një herë dhe e shkul për një herë gjithë. Dhehet për të gjithë për një herë. Kështu që besimtari i vërtetë është si puna e erës, mund ta lëkundin sprovat, por nuk lëkundin, nuk lëkundin rrënjët e tij, se rrënjët janë të forta. Mund ta tundesh, më duhesh, por nuk shkul nga vendi i ti, tij, sepse i ka rrënjët e forta në besim. Allahu na bëj fajtore. I thes thua Allahu i mëdhuruar, ne na ka treguar në Kur'an për besimtaret e vërtetë si kanë qenë ata si kanë qënë ata në lidhë me qëndrua shmërinë të vërtetën dhe jesa kanë takurë Allahus të Allahus më të më dhëruar minë el mu'minin e rijalun sadaqum aahedullahi kishtë e prej besimtare burra të cilet u tërguan të, të vërtet në besën që i dhanë Allahus më dhëruar femin hum mën qadha nëhbëhu disa prej tyre e mbajtën besën që i dhanë Allahus më dhëruar dhe jesa fëdicën O minë hum me jenë të dhirë Edhe disa përityre po për presin O ma betë delu të ptila Por ata nuk në nërëshuan Allah në përityre Për i këtyre besimtare kanë qenë të shumët Në kohën e profetit sënë Allah Rësën dhe mëmraba Për i këtyre kanë qenë Saad ibnur Rabia Radhi Allah Shëk u i ngushe Abdur Rahman në aufës Edhe vë i personit të cilin e vllazëroi profeti sallallahu alaihi wasallam me Abdulrahman ibn Awfi kur shkojnë në Medinë utrahmanovi dhe emigroi. Ihapi shpinë Sa'd ibn Rabi'u dhe i tha kam dy gra, ta ndaj njërin merret i njërin, edhe kam të pasuri, hajtë andajm për gjysmë vëlla, qe vllai. Kështu dhe vllazë nuk eksiston në dynjan. Kur bëj luftën e Uhudit, Sa'd ibn Rabi'u plagos 12 plak. 12 plagë. E shikuan Omeru Radiullahu anhu ulur, ishte ulur Omeri sepse kishte dëgjuar që profeti Sallallahu Alaihi dhe Selam ka vdekur. Ai tha, "O Omer, çfarë duhet të bëj?" Ai ishte ishte ishte për lyermen xhak. I thotë mora veshin profeti Sallallahu Alaihi dhe Selam ka vdeku. Edhe i thot Sadim Nurabiu, profeti Allah, Allahu Sallallahu Alaihi dhe Selam ka vdeku, kurse ti akoma rri ulur dhe dëshën ti thosh akoma, çe do më jetën. Shko dhe vdis dhe ti si ka vdekur profeti Sallallahu Alaihi dhe Selam dhe të ngrijë të omeri, dhe shkon lufton dhe shkjë, dhe mervesh më mrabës e që profetit së nëllasim nuk ishtë të tekur. Prejtyre ishtë edhe Enes ibn Nodër. Enes ibn Nodër ishtë një për të të personet që i dham besën Allah, dhe të rëgën të vërdet në besën që i dham Allah. Enes ibn Nodër ishtë gjëgjaj, Enes ibn Numani, këtë rëdi Allah. Nuk mori pjesë në luftën e bedritë, edhe u bë pishman shumë që nuk mori pjesë dhe këse në të vërdet nuk e din dhe kushë të u bënd e luftë atje, edhe tha, o oh, Allah, po që e se ti do më mundësash muat marë pjesë në në në në, në, në luftë, ke për të parë ti se qëfar dove projë unë. Ke për të parë ti, o oh, Allah, se që dove projë unë. Edhe në bas një vitë u bëj luftë a u hundit. Në luftën u hundit, mori pjesë dhe në simë në nëbëri. Edhe e pyet, e Sa'di, Sa'di, sad, ibn e Beokasi, i thotë, ku përshko në Enes? Masi u përshanë muslimanët, e filluarë miku të ka ardhur, Enes ibn e Nëndër i tha, pasha, u vahu në Sa'd, unë djej e rë në gjennetit pran u hudit. Unë djej e rë në gjennetit pran u hudit. Dhe u fut, u sul. U fut mes grupeve të mushrikve. E ka ndoditur nështë Me shfata, me heshta, rreth 80 goditje, as nuk u ka njoftur njeri nga fytyra, vetëm sa motra e vetën e jua nga gishta të vet. Ky ishte një prej tyre. Pra i tyre ishte Thalhib ibn Ubeidillah, i cili ka bërë një betejë shumë të fortë për të mbrojtur profetin sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit. Aisa i bubekrati Allah nukur kujton dhe luftën o hodit thosht e luftën o hodit dhe gjitha i takon talës. Ataj që ka bërë takën se ka bërë askush. Aisa i ngritit dorën e ti për të mbrojtu profetin sënë Allah e senë dhe ju prejnë gjishtëm. Ju prejnë gjishtëm. E dhe thë hasë, dhe mundu një bjë u dhimbje, e dhe thë s'ka gjënë shalë. Tha profetin sënë Allah e senë për të thoshe bismi ladot dhe në ngrinin me lajke, të shi do të shikon n Pas e urdhzuo profeti sallallahu alaihi wasallam në një grop dhe e mori e ngriti. Edhe e çoi për tu ngjitur profetin sallallahu alaihi wasallam në në në në malin e Uhudit të lart, duke më ngjitur sheso si shumë i lodhur. Dhe atër ul kurrizin e tij Talha dhe vendos këmbën profetit sallallahu alaihi wasallam mbi mbi kurrizin e Talhas dhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam O Talha, është bërë detyr për ty xheneti O Talha, uajebat Talha, uajebat, qbo detyr për ty xheneti. Edhe sa herë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar sahabët se profeti sallallahu alajhihu wa sallam kur ka parë Talhan i ka thonë sahabëve kush për ju dëshiron të shikojë një dëshmor, një dëshmor që ecën mbi tokë le të shikojë Talhan. Ai ka pyetur një fshatar i ka thonë o i dërguar Allahut kush janë ata personat të cilët e kanë e kanë mbajtur besën që i kanë dhënë Allahu në këtë ajetin që mësuan në ahzabe që përmenden. Dhe nuk e ktheu përgjigje profetit sallallahu alajhihu wa sallam derisa kur doli përjashta pa Talhan i cili kishte vesh sa rrobe jeshile edhe u tha, dhe i tha, ku e shëtëarit që më përëti, i tha, unë e më të gërë Allah, tha, ky është një përnë atyrej që e ka në bajtur besën, që e ka dhënë Allah subhanu wa ta'ala. O ma e beddalu të ptila, dhe nuk drëshuan. Dhe më dhënë, fitoria e shuën madhe. Kullu nefsin dha i katul maut, të gjithë dhët është ju e mdekin. Fe më në zuhë zihanin nërë, dhe kush lërgohet në zjari, o u të khile në gjenne, dhe hynë në gjennet, ose futët në gjennet, fakat faz, a i ka fituar. O me lë hajatët dunja illa me ta u lëgurur, dhe jetë eksaj bote nuk është vetëm se një kënejsi mashtruese, që që fitore e përtejt është fitore e ati që do fitoj të këllohu subhanuat e ala, jo fitore e dynjas, kjo është fitore e përtejtë dhe për këtë fitore të vërtet të rendë në në burët dhe duruan në këtë rrugë dhe se të kohën Allah subhanu wa ta'ala. Ata e në shembuli jonë. Ata e në shembuli jonë dhe ne i lutim Allahu në madhuruar që Allahu të na forcojnë e dhe kam bëtona në dhurëjt durim të në dhurëjt durim në takimin e armikut edhe në bëjt prej atyre që e shprejnë dhe dhe nuk e fshehin atë. Shko në blatë, thë ka fitë e profetis s.a.ll. dhe i thotë, oj, dërguar e Allahut, më thua një fja në islam, që mbasaj më s'kemi nëvojt pysë asë në kënd jete pas teje. I thotë profetis s.a.ll. thua i besova në Allahun pas taj qëndëronë në trukë, nusë Allahun më dhuruat, në madhurat në bëjë për i tërë. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كثال الله سبحانه وتعالى القرآن أما حسيبت من تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين ولا قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أمن دوا سدهين الجنة Pa i para Allahu ata të cilët kanë ndëruar dhe pa i para ata të cilët kanë luftuar në rrugën e Allahut ju e keni të pas ndëruar vdekjen përpara se ta shikoni para se të, të takoni ata ja ku jeni tani ju po e shikoni ata. Pastë tot Allahu më dhurou ummu Muhammedun illa rasulun qad khallat min qabli ar-rusul. Nuk ishte Muhamedi vetëm si një profet, përpara atij ka pasur profet tjerë. E fa imma të tjerë. Afa imma ta ukut inqalabtum ala aqaabikum Nësa i vdes ose vritet, atë ju do t'i këtheni shpinën të vërtetës, o me jenë qalipa la ankibeji, fe lejja dhurra Allah e shejëa, dhe kush këthet dhe i këtheni shpinën të vërtetës, a i nuk i bëndëmë Allah në azja, o se je gjizillahu shakirin, dhe ka përti shpërblujër Allah falenderuës, atë të gjë falenderuën Allah, subhanu ta'ala. O ma kane ni nefsin në të muta illa bi idhni la i kitabë muajjela, Dhe nuk i takon njërë të vdejë se vetëm se si pasë nësaj që është shkrujtur përë Allahot me i e gjelë të të saktuar O me ju rithoa pëtë dunja nuk ti minha Dhe kush do për shpërblimin dunja se i japim ati O me ju rithoa pëtë akirit nuk ti minha Dhe kush do shpërblimin ahirët ne do t'i japim për ti O se je gjizillahu shakirin dhe t'i shpërblimin allohu falanderusit O ke ejim min nebijin ka të lemahu ribbi ju në këthir Sa e sa Sa e sa besimtarë dhe vërdet kanë nëftuar me profetet E sa e sa profet kanë nëftuar bashkë me ta besimtarë dhe vërdet Ufëma u haënulli ma asaba unë fi se bilin lej O ma daufu o ma stekanu Edhe ata nuk u dopsuan Dhe nuk u në nështruan për pare së pravoj që undodhën rukët Allahut Wallahu ju hibbu sabirin Allahut do durim tarët O ma kena qohlehum illa enkalu Dhe fjallë të të të tëjë që thoshin ishën, ishën sa ta thoshin Rabbena, në gëfirlëna dhunubena Allah, o Allah, në falë nevi gjunafe tona O i salafë nevi emrinë dhe gabimet tona Të primet tona O në surë në alen qohmi në kafirin Dhe në ndihmonë e në bëjtru në fatorene Për para povëdë muzbesimtarë Dhe ne këtë i lutëm e Allahot O Allah, në falë gjunafe tona O Allah, në falë neve gabimet tona O Allah, O, oh, Allah në dhuron dhe durim dhe në bëjnë e triumfator fitim tarë, mbi popullin mos besim tarë dhe mbi popullin munafik të cilët duhet të ashojnë dritën të ndër. Profetis salallahu alesallem vdicë. Dhe normalisht që do vdicë të se ishte njëri. Edhe këshu do vdesin gjithë, gjithë besim tarë, gjithë hoqë, gjithë djetarë. Gjit. Gjit. Gjit. Gjit. Gjit. Se këta ka caktuar Allahu më dhëruar dhe Allahu do i sprovoj njerëzit sikurse i sprovojat edhe në këtë lloj kohë gjithashtu. A do qëndrojnë në vërtetë apo nuk do qëndrojnë? A do qëndrojnë vetëm kur janë njerëzit e ditur apo do kur nuk kanë njerëz si të ditur? Sikurse i sprovuat edhe mbasi vdiqj profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Vdiqj profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe mbasi vdiqj u tronditen shumë njerëz. Doli Omer me shpatën dhe tha kush pretendon se Muhamedi ka vdekur, do t'ja heq kokën. Dersa e dhe Ibu Bekri dhe i tha Omej e të pusho Omej e nuk pusho Dhe atër filloj Ibu Bekri të flasë Elhamdu illallah, lessons, then, i Lera, Bela Ramin duke laf dhuru Allah Ndë këthin një njëzë nga Ibu Bekri Edhe pas të e këndoj Ibu Bekri E i të një kërënori që dhëllohi më dhuru Oma Muhammedun illa Rasulun Këtë khalet minë qabdhe i Rasul Nuk ishte Muhammedi Vetëm se një profet për parati ka pasu profet tjere Efe imma të unë kutilën K Dhe nësa i vdes ose vritë të ju të këthej një shpinën e kërë të gjuar të këta i sahaba të duke si kërë se këshin të gjuar kur mërë përpare dhe të gjithë për e këndonin dhe qanin se kuptuan të vërtetën që ka vdekur komandanti umetit islam dhe kjo e ishte e fatkesie me madhe për muslimanët kjo e ishte fatkesie me madhe Profetis sallallahu alaihi wasallem ka thënë ku i ti ndodh një fatkesi le të kujtoj Sfatkesia ime me vdekje, me vdekje vdek ja profetit sa është fatkesia më e madhe për çdo musliman. Dhe ne themi vallallaj, kjo është fatkesia më e madhe. Dhe shikojtë dhe fatkesi sot është diç profetit sallallahu alaihi dhe selem. Kush e ka marrë drejtimin e fesë? Njerëzit më të këqij, armiqt më vaji, më dhen, më ndoin në fesë atë që sot drejton fenë. Përveç atyre që kam shëruar Allahu më dhon, përgjysë kush janë? Ata që drejtojnë komunitetin e muslimanëve, ata të cilët dalin dhe u flasin njëherë shumë mese etyrsike. Ata i një nga munafikët më të më dhejnë të metit. Ata i haqë kanë hapur luft islamit, si që kanë hapur luft vetë qafirat, jam bërë të dy një një saf kundë islamit. Allahu! Po se si kur të kështë e qenë i dërgurë allohë, sanë allohë, se në gjë nuk të gëndzon të një munafikë të dinte dhe të hypte në mimber edhe të pretendon të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pra në edhe u Bekri u tha njerëz e një fjalë më ndështore. O njerëz, kush ka adhuruar Muhammedin të di se Muhammedin ka vdejmor. Ndërsa kush ka adhuruar Allahun të di se Allahun është i gjallë dhe nuk vdes kur. Kërështë tërith, kërështë themeni, kjo është baza. Besimtaj duhet të di se besimi është i vërtetë. Edhe ky lloj besimit duhet ta shoqëroj ato derisa takoj Allahun. Ekzistoj filani apo nuk ekzistoj filani? Që prehars apo brenda, në këtë dynja apo jashtë dynjas, mbi tokë apo në tok. Të gjitha këto nuk duhet ndikojnë sepse besimi ka lidhje me Allahun, deri për deri nuk ka lidhje me krijesën. Ne Fenton nuk kam predikuar, dhasë kem mësuar njerëzës, dhasë nuk e kam marr mendëmyrcime. Ne nuk e njohin Fenton me trasmetim nga finani të kfinani, do me thënë, ta marun nga trut e finani të fejen. Feja ka lidhe me Allah, subhanët e mene, nga Korani, nga suneti, i profetit së nëllohës, në dhe një i gjmau, i medit islam. Që që shëzë kush, që i kënë, ose vzdes, kjo dhe gje, nuk mund të bëjt besimtarën e vërtet, që a i të zbrapsën e vërteta. Së dhe mos në kone fundit, që të vinë shumë e shumë sëprova, besimtari ka nevoj të ketë parasysht të parime, të cilë të parime të bazë, në vjekë e të vërtetës, duhet të ndrën njeri unë të, e vërteta e shtë dhe që ka përmëndur Allah në Kur'an, si kur të vinë të gjithë hoqëllarë të dynjas, e thonë nuk është e vërtet, ajo gjithë të cilën Allah e ka përmëndur në Kur'an që është e vërtet, të adishë, Sa Allah ka thëmë të vërënë kurse të e një njështarë, dhe mos të të mashtërinë qalë më të tyre, apo mjekër të tyre, apo shdollë dhe gjëtiti që ta përtenë dojnë në gojtë të tyre. Sëpse mashtërimi të tyre sotë të bërë shumë i mafë. Mashtërimi të tyre sotë të bërë shumë i mafë. Dhe të mashtërinë turme, turme njërzish. Në që është e madhore. Ja ku e keni Kur'anin, merën, një lezojeni dhe z dhe runi prej mashtruës dhe sepse ata nëse të mashtruojnë të hedhe në zjatë të gjëhnemit por nuk e, nuk e për të kuptuar sot por të dhe, dhe kuptosh kur të bishë bashkë më të në zjerë gjëhnemit dhe kur të bishë atje pas e nuk kam më këthim nuk kam më këthim më rëpsh për ndaj kjo është këshi lajime vlezer runi prej mashtruës që ndroni në të vërtet nëse vërteta e ka shpërblimi në madhë Dhe këtë është përblinë madhë njëri u të të fitoj të këllohu subhanu wa ta'ala. Por ka nëve për durimë madhë. Do nërëmi i sëjnë të gjithë. Duk e filluar nga o gjallarët e derë të priftrit. Keni për të apartë dhe gjeje, vetëm nëse dëshërë allahu. Por e që duket kjo është, dalë o gjallarë bashkë me priftrimi e krishterën e për televizionën, Edhe e thon me gojtë të thyra të ldgjeje, me paturpshimut madh i thon me autor musliman ata. Një pyetje u bë trënje ju në safën e kujt jeni, rreth ve kujt jeni, rreth muslimanëve, rreth kafirëve. Fali troç. Që ta dinim dhe ne se më kë kemi të bëjmë. Fali isha ta e kan thënë, nuk i çan nuk kanë thonë më, apo troçë, i tha troç. Tan un jam me ty, dhe më kor shumë me ty. Kjo që, që ata janë dakord me me, me armiqsë të Allahut dhe nuk janë dakord me atë që thot Allahu në Kur'an. Erdhni ai fosiku i, i i prishuri që pas ka dal diën televizor ose so nuk shoh televizor do ja hedh diellojma dhuratë që meritonin nëse nuk pendohen edhe më pyeti ç'a mendimi ke ti për, për për për a bën thirrje ti për xihadin apo jo? Shumë sa. Edhe un i thash atij ta dish se çdo gjë që ndodh në Kur'an është pjesë festime dhe un e predikoj ata. Ke ishte përgjigjemi dhe këtë po a them ta dëgjonin të gjithë tani. Un jam krenar për Kur'anin tim, çka zbritur Allahu si libër për ta besuar, ne jam krenar për të vërtetë. Dhe un nuk e mohoi që ç'a ndodhen Kur'anit së vërtetë. Ç'a është Kur'ani së vërtetë? Allahu më dhuar është ai i cili ka thënë në Kur'an gjithëto hijet që ka thënë ndër tierë dhe për xihadin. Edhe Allahu e ushoz atë lloj xhallar që dalin nëpër televizione, dalin nëpër televizione dhe i mashtrojnë njerëzit duke duke harruar që ky Kur'an e gdiston sot dhe në gjurë në Shqipë dhe ka mësë të talizoj shdo kush edhe i mashtrojme me me me gjërt ulta, pavlera por ata nuk mashtrojnë vetëm se lojnë e tyre, asë kanë tjetër Kjo fejt do ngrijet edhe pse nuk u pëllqenë mos besimtave dhe munafikve edhe ta dini që e lojnë lufte që vë bëhet sot nuk është luft kundre ekstremizmit pasha Allah u që është një Allah do të bëjve të një pyëtje A i dhimbësot perëndimi Islami, a i dhimbësot a ka dhimbësori perëndim per Islamin? Normalisht nuk ka nuk ka nuk ka dhimbësori. Ato për çfarë shqetësohet perëndimi per ekstremizmat Islamin? Pse ka hallse mos mos dëmtohet disa per ekstremistave, kta ka hall? Jo vallai. Tinit sigurt se ja ata nuk kanë hal në, kan në sy të gjithë muslimanëve. Por muslimanët tan fakësisht sylesh, janë sylesh. Jan sylesh Ose një pjesë të tyre janë akomë dhe më keqë. Por më të mirë të tyre janë ata që nuk shikojnë më larkë se sa hundën e tyre. Janë më të mirë të tyre janë kashqikojnë kash larkë. Shikomën të interesin e vetë personal. Dhe nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë që ata kur të ha demi barë do ha dhe i ziu dhe i kuqi. Mirë po ata nga që janë shumë të dashruar për kësë pas sa dy një e thonë shpesëm që ka kopër ne. Po të kësishtë. Nuk e kupton që ata e shesin fenë në atyr për 2 lek. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, do vin fitëm dawn kë në fundit do gëdhiet mirobi besimtar do ngryset kafir. Do gëdhiet besimtar do ngryset kafir, do ngryset besimtar do gëdhiet kafir, prandaj 12 orë e shet fenë. Për çfarë? Për hir të dynjas së pakët. Pse ata xhallahu që, që dolën televizor? Edhe shumë ditë sepunë tyra, a nuk e lexojnë Kur'an që Allah ka thënë Kur'an? Ja eyu alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim o ju jeni besuar a do tregoj ju per nje tregti qe ju sfotoni nga ddhinim dënimi dhemshum tuminu billahi wa rasulih besoni allah dhe dërgojën ti. e tij o tu xhai du na fisabilillah do luftoni rrugut allahut nuk e lezojn te to se themon shfetohen kuran gjith dhe juen shipa keni me 10 ra ajete te tilla me 10 ra vetë i kanë shpërndarë ata i kanë shpërndarë me durë të dyre vetë që dume në thonë të shikë? dume në thonë që kërë nukë që përtehet nuk, për nuk gudëzën të thonë nësë ata ashtë shtetë asë një tjetër por shfarë bëjnë përpqen ta kanalizojnë luftën kundër islamit duke kryuar për shtype njërës e që nuk është luftë kundër islamit por është luftë vetëm kundër e ekstremistëve ësht Por edhe kujdes mos u mashtroni nga shpifit e tyre dhe nga nga nga nga mashtrime dhe nga gënjeshtra e tyre. Mos u mashtroni për këtë. Nuk ështëu qëllimi do shkosh apo s'do shkosh ti për luftuan se si kjo është çështje jote, ti dhe ajo për llogërim paraoll vetëm për të çështje. Por qëllimi është ky është parim besimi që ne besojmë që një parim i Islamit është dhe lufta nuk të Allah gjithashtu. Kjo ky parim të cilin po duan ta mohojnë sot shumë socializatorëve që duhet të më hojnë. Edhe pse me gojtër dhe jo, në nuk e më hojnë, para ta në të vërdet e më hojnë. Dhe i më ashtrojnë njërzin të leforme. A nuk e dinë ata që në gjithë botën islamin e në cilë bëhen luftëra, ata që luftohen janë muslimanët e dinë shumije. Ate përse dhe në njëri për i tyre edhe thot Çdo që çështje e muslimanëve natvon apo diku tjetër është çështje personale brendshme, brendshme në mëtyrë nuk kanë drejtë muslimanë shkojnë dhe ndihmojnë ata. Edi si dëgoshim ulli tyre, si Fatosnanu dikur, kur i ra serbi Kosovës, tha çështja e Kosovës me serbin është çështje brendshme, nuk kemi drejtë të ndërhymë. Domethën kuptimi fjalësisht është, lërë serbin të bjerë, bëj çadoj me ta. Edhe këta musliman, kuptimi fjalësisht është, lërë e sedin edhe ushtarët e shqiptarë të shoktë e tyre si punën tinë në vë të tëra tubirin musliman të vrasë se çështje brendshme nuk kemi punë me ta. Edhe pasoj këtu këta që janë musliman, shikoni çuditëmin, shikoni paradoksin. Ço të do të thënim paradoks. Kta thon, ata që kanë shkuar atje, ata janë Khawarij. Çdo më thon Khawarij, domethënë i quajnë muslimanë kafira. Bukur. Kta që shkoqën atje që kanë Khawarij i quajnë musliman kafira. Ata pse kanë shkuar? Ata kanë shkuar për të më muslimanët janë atje. Domthon, kta që i quan kan në Thajnza muslimanë që ia vjerë ta shkoqën për t'ndihmuar kta musliman që që që që kanë në Qafira sipas pretendimit tyre. Shkoqan, domosht shkoqai grup njerëzish tje, kurse këta thonë këta i ndihmoqan njerëzot atje, kurse ata thon kta i qun Qafira. Pse shkoin atë atje? Për të i qun Qafira. Kurse i thënë mirë, shumë bukur, kta i qun njerëzit Qafira, kupton? Dhe ju po i akuzoj të qun njerëz Qafira, kta shkoqan atje. Ta çka kjo studim vetë. E dyta Juçi qunja ta musliman. Pse nuk i ndihmoni atë? A nuk ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që muslimani për musliman jashtë një trupi vetëm. Nëse ankoj një pjesë të trupit do ta voj gjithë trupit të lëngese, këtë dhimbje. Ju thoni ne ne nuk kemi tek fis, ne nuk kemi favorizh, ne siç ju musliman çafior shumë bukur. Atë ai musliman atë si po musliman. Pse lu shkon të ndihmoni atë atë? Ju shikoni paradoksin? Domethën po ta mbledhësh me vëmendje gjithë gjëja. Ata duen të rrinë rezultatin ta, rezultati shky, Duen apo nuk duen e ta Rezultatit është ky Muslimanët duen në në baljt Le t'i vrasin, le t'i thejri, t'i bëshdo kush Se kush i ndimo musliman të ishtë terrorist O jërë zjoni nga juni A i ku, kupton që është t'u bërë bota me ne është t'u tal, është t'u tal me fenton është t'u tal me mendit tona Dhe ne imi t'u e besu Dhe ne imi t'u e besu akoma Për ndër zjoni nga gjuhin për aset që të vonë, kur dhe në dhajën duke thurë dhe të do thurin, a koma dhe më të në dhaja, por të adini se feje Allah ka për të ngelur. Si a mund përfajsu se feje së Allah, asti, ne e më besimtar, ne nëse përpishemi përbishë për vetët tona, feje Allah përfajsu nga Koran e dhe nga sëne dhe e të do ngelit, edhe sikur mose, mose mos e duan e të mos besimtarët. Nëse këto pretendimi që bëjnë ata Këtë këtë dalë qartë, ata kanë frikë të dalë i të luftën i samin, hapë dhe stonë në dëmë të luftën i samin, e kanë frikë të lëgjejë. Për ndajë ata sot përpichen, përpichen sot që ta kanalizojnë luftën në emër të luftës kundë të terërizmit. Po unë pyes, po unë pyes, ata që vrasin sotë palestinezët, që janë? Ata që kanë vrarë dje bërsh një akët, që janë? Ata që kanë vrarë dhe vrasin sotë muslimanët në, në ata që vrasin musliman çç që çfarë janë e tjera e tjera se si punë të tyre shumë gjithta nuk hodh njëri për tyrë një por çfarë vë dalë o o o o ti ti ke marrësh shkollë po ti lëre të thonë një për njët Allahu njërë bëjë forë ja tashoj njëri ato ato tremrin ta ato tashoj njëri që ato do ftesë nda të që ja ket vënë hakun njëri dhe e thonjë se me me tremrit me, me tremrit mall kemi parë duke fol kundër vëzëve tu kundër muslimanve të folë të gengjërë lëllë vrejë duke në zinë nga gojët, dedhen televizorës, të televizorën marat. Dire thujë njerë, ata janë terrorista të që duftojë muslimanët. Thujë jë të shkretën. Do më thënë, kush është në të vërtet duke i luftuar? Njerës dhe pafajshëm dhe kush akuzohet. Do më terrorista, janë ata që shkëndi majhë pobëllës janë. Kurse e sedi, nuk dojnë një për tyre, aso gjëllarës, për iftirjes, që je një shitësh terrorist, thotësh. A se shikoni botën sa koh ka? 3 vjet. Në 15 mars mbush 3 vjet revolucioni sirian. Nuk u ngrit bota e cila pretendon të drejtat e njerëjve që do mbroj drejtat e njerëjve, ti mbroj popullin sirian, dakor? Bota nuk do hynë atyre, të hyn terroristë atje, çka do të mbroj popullin sirian që mos vritet njerëj atje. Nuk ndryhen. Domethënë ata As nuk duhen, ta mëshironë nat popull, as nuk duhen që Allah ta mëshironë popull. Kjo është ajo tyra të e mund. Tonarab kanë i fjaltur, thotë: Ma birham, wala bidu Allah yerham. As nuk do që të mëshironë, as nuk do që Allah të mëshironë. Më domethënë ju vetë nuk do të ndihmoni, bota për ndonjërin nuk do të ndihmon si i për të larguar për hyrë të, të domethënë, ato nuk do të ndihmojnë. Pse sepse ai është një tip parim. Nuk e ndihmojnë, do se po e ndihmuan, kjo do bëj, do bëj domun që populli të ngrihet kundër vet pushtetëve të tyre. Kështu që ata nuk e ndihmojnë popullin. Let vritet. Po mirë nëse shkojtë të zë njerëz të ndihmojnë popullin, ata që ndihmojnë terroristët. Kush shkon e ndihmon si janë të terroristë? Kush nuk i ndihmon sirianët, ai është është njerë i mirë. Ne kryejmë hoxhallarët, tant mirë. Ai ju nuk shkon, po unë ju e thoj ta musliman. Po mi, a janë vëllezërit u, a kanë detyrim ndaj tyre? Jo s'kam detyrim ndaj tyre, ata që janë tyre brenda vitin e thënë të prodhohen. Kurse ata që shkojnë, ata i qukan muslimanë kafirë. Për çfarë shkojnë atëherë? Shiron që sheraken? Ata të cilët i qujnë kafira, i qujnë kafira muslimanët, ata shkojnë ndihmojnë, shkojnë ndihmojnë kafirat. Kurse ti që të më i mirë, që i qujnë ata musliman, nuk shon ndihmosh. Turp Edhe thuaj pastaj dalë doni e për ty duke thënë që është çështje brendshme. Çështja e brendshme e, e kujt? Esi, domethënë ka të drejtë i parri shtetit të vrasin, të përdhunoj, të thyerin fëmijë, të bëjë lloj-lloj krimesh do i për turr të, të karrigen e tij. Ky është kuptimi i fjalës së tij. Dhe këto lloj fjalë atë thon të gjithë pushtetarë. Ndolon pushtetarët arab të gjithë, që me me pa part, turpësi më të madh, disha thon, para i vitit fan kat të drejtë e sevi që, që, jo jo po që të të mbrohet, por jo më arëm të rëndëve, të marrë fleta. Jo mëntë, edhe unë u mendova, as po këta pse kanë të lëllafi. Pasi kujtova, normalisht e thotë kanë kanë normal të thotë sepse ata kanë prinë karrige të tjera. Po gjithasë do të thonë se ti nuk a të mbrohet, atë më një do grim po fytyrë, megjithëse vazhdon të mbrohet, atë duhet të mbrohet, do të ngrim po kundrysh. Kur që ata, ata të gjithë janë një soi, një preri, çdo ku që u punë karrige, ai i gjashtëm derdi gjakun e të gjithëve për të u karrigën vetë. Të gjithë po prish pa pyet. Kta janë ata të cilët quhen mbrojtësit e drejtave të njerëjve, luftuesit e terrorizmit. Po lidhë Esedi me patrupsimin më të madh, duke thënë, ju nuk duhet të luftoni mot, ju duhet të luftoni terroristët, ai më të rrezikshëm. Ata janë më të rëndë terroristët kurse mos do luftoni. Esedi, ne do të kimë hamorindë ndërvetarë, një asociacion siç thosht Esedi për Hoxhallarët. Nuk e kuptoj se ka prokurësi që tek Esedi janë janë janë, janë shkolluar te Hoxhallarët e Esedit, janë shkolluar. Qëllimi është që çdo njeri prej nesh të kuptojë se çfar kurthi po thurëse atë kundër Islamit. Çfar kurthi po thurëse atë kundër Islamit. Ta dini që ky është kurth shumë i keq, po duan ta shkatërrojnë, ta shujin drejtën e Allahut. Por Islami nuk ka për të shujtur. Mund vdesin njerëz, por Islami nuk ka për të shujtur. Wallahi nuk ka për të shujtur. Edhe sikur ta u rejnë të legjemen të rësintarët Edhe sikur bledhë gjithë vujqitë të tyre Për të ashka të lorë, nuk mundë dhe nuk Kjo është diska Edhe fitorja po u them Fitorja i islamit është vëndë qështë i kohë Fitorja dhe triumfi i islamit është vëndë qështë i kohë Dhe keni për të par Se qëfar do ndodhi me lejën Allah Në botën islamet Keni për të par Se si do triumfoj e vërteja ta Keni për të parë se si do ngrihet shteti i Islamit, si do mbrohen të drejtat e muslimanëve, dhe atëherë ka për ta ngritur kokën lart muslimani. Ka për të qetuar i lumtur ku do të shkoje dhe do i mbroj dikush të drejtat e tij. Kurse sot ne jemi i hetim. Ne sot jemi i hetim. Do vi këto ditë, kjo është një çështë kohe. Keni për ta parë me inallahu, por nuk e di atë se çfarë do thon këta munafikët tan, të cilët sonë të, cilë të musliman në gjitha të regjistruara. Nuk po themën e regjistruar te Allahu, sa të, të Allahu është ç'është mbaruar, por janë të regjistruar edhe këtu në dunja fizikisht. Dhe kanë për të parë njerëz se çfarë kanë thënë, çfarë po thonë, çfarë çfarë do ndodhi më pas. Lutja sallallahu në mëdhruar të na ruajë nga çdo homë, lutja sallallahu në, në mëdhruar të na forcojnë vërtetën derisa të takojmë të, të, të, të dhe të bëj ditë më të bukura, ditën e takimit me të dhe vema më të mira vepër të fundit Allahu e shpëton. Allah ekber, lahu ekber, eshkedu an la ilahe illallah, eshkedu an me mekattabe rasulullah, hayy alis salih, hayy alayl felak, adebafetissalam, adebafetissalam, adebafetissalam, allahu ekber, la ilahe illallah. Aspalli, eskullu, wa shkullu, wa shkullu, wa shkullu, wa shkullu, wa shkullu, wa shkullu.